Ніно-наумівно, от сиджу цілий вечір дома, краще сказати, ходжу, з кутка в куток, і думаю, думаю, думаю. А на душі такий самий туман, як і на дворі. Душить, гнітить, мучить. І тільки один у моєму тумані далекий ліхтар, тільки одне джерело світла – ви. І от хочу його загасити цим листом до вас. Прочитаєте здивовано, зневажливо зробите гримаску ваших милих уст і обуритеся або засмієтеся. Смійтеся, обурюйтеся, Ніно, а я все-таки скажу, бо мушу сказати. Кохаю я вас. Бог його знає, як назвати моє відчування вас у собі. Коли я чую ваш напівдитячий, напівжіночий грудний сміх, коли слухаю ваші тверді дрібні кроки, коли бачу ці смугляві тугі щоки з загорянням рум'янця і очі з темними обідками, такі часом зворушливо діловиті, наївно серйозні, а часом такі хвилюючі, лукавомовні, мій постійний туман розсувається, розріджується, я немов підпливаю до рідних-рідних берегів моєї молодости. Але підете ви, і туман стає ще густіший та тяжчий. Бо мені, крім усього, ще соромно, Ніно, що я обманюю вас, що краду ваші неділові погляди. Я не такий, Ніно Наумівно, яким сам себе виставляю перед вами, яким, може, виставив мене перед вами Наум Абрамович. Колись я був таким, яким мене зробила природа, якою є, наприклад, ви. Я рухався в житті вільно, легко, сміливо, і всі речі були мені ясні та опуклі. Я мав свою частку радощів і прикрощів і дивився їм в очі відверто і просто. Але вічний змій підсунув мені яблуко. Гріха! Я вкусив його, і мене вигнано з мого раю. З того часу я блукаю в тумані. Я рухаюся в житті важко, понуро, з підозрінням, з огидою та зневагою до людей. Дійсним радощам – я не смію дивитися в очі, а прикрощами навмисне розтираю, як сіллю свої рани. Бо я вчинив те, що звуть злочинством. Простіше, Ніно, те багатство, що маю, я його вкрав у свого народу. Вкрав більш-менш законно, як украло чимало наших нещасних. Послів, дипломатів, міністрів та членів різних місій, що шахрували і спекулювали, на довірливому дитинстві влади. Вони, накравши, складали в торбу валюту, а я пустив її в роботу. Це вся різниця між нами. Правда, була в мене думка збільшити суму і повернути вкрадене. Не для виправдання кажу це, а просто розповідаю. Та добрими намірами, як то кажуть, вимушений шлях до пекла, Ніно. Випкнувши мене в туман, Змій не лишив мене без своєї опіки. Знайшлася в мене і своя логіка, і своє виправдання, і своя навіть філософія. Та не знайшлося тільки того, що загублене, ясности та легкости. Постійний туман. Стараюся розігнати його фальшивими вогнями купованого кохання, оргій, п'яних утіх. Але від них туман стає ще густіший, повний чаду. І от раз зустрівся мені в тумані погляд чистих, ясних, молодих очей. Він обнявся з моїм поглядом і припав до нього. І на одну мить сколихнувся в тому місці туман, війнуло чимсь забутим, рідним, хвилюючим до сліз в очах. А потім я посміхнувся, бо зрозумів, той погляд просто розглядав мене, як розглядають вовка або гадюку. Але якомусь бісові, чи богові, чи всевладному випадкові захотілося підсунути мені спільну з вашим батьком справу. І не встояв я. Пекуче захотілося мені перевірити, що то за погляд був. Тільки не мов би перевірити. Признаюся, Ніно Наумівно, посаду я вам дав у себе тільки для того. Знаю, що зараз же спалахнете і моментально покинуто роботу в банку, Відберете мій єдиний ліхтар. Та цим листом я все одно граю в абанк або підсунути своє світло ближче і розженете туман, або не треба ніякого світла. Та нічого я не перевірив, Ніно. Іноді, здається, не мов би не вовка розглядають ваші погляди, немов би часом якесь навіть хвилювання в них, і страх і ніжність. Та не віриться. Чого ради? Чого молода, гарна, життєрадісна дівчина буде хвилюватися від погляду людини вдвоє старшої за неї, понурої, важкої, брудної? От грається собі молода кішечка зі шматком старої вовни, вчиться на ній кіхті запускати. А вовна, виявляється Ніно, жива. І кіготки відчуває з ніжним болем, і гру приймає серйозно і в вовняній душі уже снує цілі казки. Наприклад, що молода дівчина покухала не зовсім молодого чоловіка і готова пройти з ним шлях його життя до кінця. Розуміється, тільки в затуманеній голові можуть роїтися такі казки. А проте, Ніно, я ставлю вабанк. Хочете пройти зо мною цей шлях? Не бійтеся, постараюся вмитися і причепуритися, скільки зможу. Все, що вкрав, з процентами віддам своєму народові. Собі лишу стільки, скільки треба для перших кроків у нашій спільній подорожі. Ще більше. В даний момент я разом з вашим батьком проваджу справу, що може нам дати мільйони, але ці мільйони відіймуться в народу. Я відступлюся від цих мільйонів та від самої справи і зроблю все, щоб інтереси народу не були покривджені. Хочете, Ніно, ми поїдемо в українську колонію Бразилії, купимо собі клапоть землі, збудуємо собі пристановище і будемо ясно, сміливо і у чистому поті лиця творити свій шлях життєвий. Хочете? Посміхаєтеся, Ніно. Та й справді, чого ради вам захотіти б зробити таку дику річ? Для чого б ви мали кидати Європу, культурний світовий центр, всі молоді втіхи свої, розваги, веселе молоде товариство та їхати кудись трохи не в пустелю. Хоч в Бразилії всі культурні здобутки теж можна мати, це, я кажу, не для агітації, а задля об'єктивної справедливості. Тільки майте на увазі, Ніна, ніяких самопожертв, ніяких подвигів. Ради самого рятування когось там із туману, не кидайтеся в гірший туман майбутнього самокотування. Так, я твердо знаю, що ваша молодість, ваше світло розженуть мій туман, я знайду свій загублений рай, відновлюся і воскресну. Але, знаєте, на нашій темній нещасній батьківщині є одне страшне повір'я. Коли людина захворіє на одну нечисту тяжку хворобу, то треба, мовляв, передати її незайманій дівчині, і хвороба зникне. Так чи й моя віра в своє відновлення від вас не є подібна до цього повір'я? Отже, Ніно, розгорніть книгу вашого життя, знайдіть ту сторінку, де записане ставлення до мене, і уважно вчитайтеся, що воно таке. І коли таке, що і Бразилія не страшна, і Пітлиця радісний, і Парижу не шкода, а з ним і всіх сущих та майбутніх, у тих фліртів, танців, близьку руху, то присувайте ближче ваше світло і давайте свою сміливу, животворящу руку. Ну а коли інше, що буде після того, для вас немає ніякого інтересу. Передаючи цього листа вам у руки, навмисне попрохаю читати при мені. Хочу сам бути свідком того, як гасне і зникає моє єдине джерело світла. І нехай не буде у вас ніякої гризоти собі за це. Вина ваша тільки одна, що ви молода, чиста і прекрасна. Але хай ця вина буде вічно за вами. Стара вовна. Круг прочитує до кінця, посміхається, Помалу, акуратно складає всі списані аркушики докупи і хоче роздерти. Але зупиняється і довго стоїть над столом у тяжкій задумі. Потім мляво складає лист і кладе його собі до портфеля. Нехай лежить зайвий документ хвилинної наївності та безнадійних корчів. І купуючи букети і вечеряючи з миком, Леся не перестає почувати дивне, тужне полегшення. І так їй хочеться швидше затвердити це полегшення, швидше повернутися до пансіону, що вона відмовляється від кіна, бере таксі і їде додому. А надто подивитися, як він прийме букет. Звичайно, він насамперед повинен подумати, що це вона, Соня, прислала його. Соня, розуміється, буде відмовлятися. Але це нічого. Коли вона, Леся, абсолютно не подасть ніяких підозрінь про себе, то дізнатися йому, хто саме прислав букет, не буде ніякої можливості. І думка про те, що, може, прислала та, стрижена, так і не буде вбита, вона все буде його хоч трішки гріти. Туман, крізь спущене віконечко авта, вогкими вусиками обмацує лице Лесі. Він став ще густіший і, як велетенський димно-склизький спрут, оповив увесь Париж і важко клубиться над ним. Але в пансіоні десь тепло, ясно, затишно. Там оце, мабуть, саме повечеряли і товпляться в сальоні та перед покої. Американці збираються до дансінгу. Свої? Що вони мають робити сьогодні ввечері? Дивно. Леся раптом почуває до всіх оцих своїх гарячу ніжність і незрозумілу вдячність. І дивно їй, що вона досі так мало в дійсності цікавилася ними, так мало знає їх і так мало по-справжньому виявляла до них уваги та симпатії. Вона тільки старалася викликати в них увагу та симпатію до себе. А тим часом у кожного ж з них є своє життя, свої прикрості, труднощі, страждання, радощі. Ах, авто сунеться так помало в цьому тумані, вони можуть поїхати всім товариством куди-небудь без неї. Ну що ж, нехай він любить ту стрижену і молиться на неї. А вона, Леся, все ж таки почуватиме до нього цю глибоку-глибоку ніжність і жаль. І коли буде її сила, допоможе йому, з'єднає їх, і нехай вони собі мають щастя. Коли це Соня то вона теж чекістка, теж, може, з любови вбивала. Ні, ця вбивала з ненависти, з лютої образи та кривди. Але подумати собі, з яким болем вона повинна згадувати себе такою, якою була до тієї банди офіцерні. Все розтоптали, опаскудили, зганьбили. Таксі несподівано зупиняється. Вже приїхала? Так, знайомий, милий, рідний ганок із загратованим і залізним візерунком дверима. Вперед покої нікого немає, пахне кухнею, вечерею. Раніше цей запах дратував, а сьогодні він навіть після їжі здається затишним, зворушливим. В сальоні крізь щілину дверей чути гомін голосів. Леся швиденько роздягається і нишком підходить до щілини. «Здається, всі дому. Ні, італійця немає». Он у кутку за пальмою за Гайкевич чогось невесело, стомлено відкинув голову на спинку канапи і дивиться кудись у стіну. А кістка на горлянці та хряч носа так гостро й жалюгідно випинаються. Шведи, милі, стримані й по дитячому наївні, грають у свої шахи, свистун їм допомагає. Так, він і соня в своєму кутку, які здивовані, принижено злякані очі. Щось гаряче, каже Соні, щось доводить. Намагається, видно, балакати тихо, бо кидає на бік обережні погляди. А в Соні яка тепла, лукава посмішка. Яка вона вся не би інша тепер з ним? Нема того вульгарного таробленого кокетування, що було раніше. Дійсно, на таку можна молитися». Леся глибоко зітхає, ще раз обмацує зачіску обома руками і входить до сальону з веселою промінястою посмішкою. І сьогодні, якось дуже чуло, відчувається той вибух пожвавлення, що викликає її появу. Загайкевич, шведи, навіть Соня і він устають їй назустріч, а Свистун аж підстрибує і біжить до неї, смішно відкидаючи ніжками вбік. Тільки пані Саро сидить із своїм щитвом у куточку. Але й вона привітно хитає головою. Свистун же мало не в екстазі. Браво, Ольго Іванівна! Знаменитий букет! Чудовий! Надзвичайний! Леся зразу ж почуває страх, але здивовано, непорозуміло дивиться на свистуна і на всіх. А всередині якийсь неприємний тоскний укол. Значить, це її тільки через цей букет так зустріли. «Який букет? Я нічого не розумію. В чому річ?» «Та той, що ви прислали панові Кавуненкові з білих троян. Увесь пансіон ахнув». І на гостренькому личкові свистуна явно трипочеться насмішка. Тут пан Кавуненко не витримує. «Ну, слухайте, свистуне, це вже чозна що. Я прошу вас залишити ці дурниці». «Так хто ж тоді прислав вам букет?» Гунявин не відповідає і винувато повертається до Лесі. Вибачте, будь ласка, це тільки негарний жарт свистуна. Леся не порозуміло, як людина, що ледве розуміє, про що мова, озирається на всіх. Їй пояснюють, панові Кавуненкові хтось анонімно прислав чудовий букет із білих троянд. Пан Кавуненко навіть не хотів приймати, думаючи, що помилка. Але хлопець з квіткарні показав папірець, де виразно було написане прізвище пана Кавуненка і точна адреса його. Отже, помилки ніякої. Але хто саме прислав, хлопець сказати не міг, і навіть з якої саме квіткарні прислано, пан Кавуненко не догадався спитати. За вечерою тільки й мови було, що про букет, бо й справді був він прекрасний. Пан Кавуненко зовсім засоромлений. Ну, з виразу лиця Ольги Іванівни, з усього її поводження видно, що прислала в кожному разі не вона. Та й чого ради, пані Антонюк мала б присилати Кавуненкові букет. А пан Кавуненко дійсно засоромлено і винувато посміхається, наче розповідають про негарний скандал, учинений ним. «Ну, так це таки пані Кузнецова!» І свистун робить рукою рішучий безапеляційний рух, що відмітає всі вагання. Соня так само грає лукавою посмішкою, і в гарних сьогодні дуже блискучих очах її тепло, коли вона дивиться на пана Кавуненка. Нижчий швед скромно додає. Або та американка, що їй сподобалися пісні пана Кавуненка. Ні, в американочки дуже ревнивий кавалер. Розсудливо міркує вищий швед. Тоді свистун ще рішучіше відмахує всяке міркування. Ні — Ні-ні, це пані Кузнецова, це ясно. Скільки заплатили, скажіть правду, пані Наталю. Пані Наталя безсило сміється і зітхає. — Тисячу франків, задоволені? І сідає знову поруч з Кавуненком, щось стихо кажучи йому. Леся відвертається від них, підходить до столика з шахами і цікавиться, хто виграє. Шведи з однаковими посмішками показують один на одного, сяйно, хлопчачому дивлячися їй в очі. Але Свистун і тут з тією самою безапеляційністю вирішує, чия партія дужча хоч сам у шахи майже не грає. І через те, що тут Свистун, і що його овечий голосок такий рішучий, Леся відходить у куток до Загайкевича. — Можна сісти біля вас? Я вам не заважаю? Загайкевич, що знову встає з її наближенням, у відповідь схиляє гладенько зачісену довгасту голову. — Я хотів би, щоб усе в житті так мені заважало, як ви. — Як звичайно, ви бездоганно галянтні. І Леся сідає так, що їй видно всього гунявого. Загайкевич обережно вмощується поруч, акуратно підтягнувши холоші штанів. Найкраща гарантність, Ольга Іванівна, та, що походить від щирого серця. Правда? Може бути. А чого ви такі сьогодні, не би, сумненькі? Загайкевич стомлено витягає ноги і відкидає голову назад. Стомився, Ольга Іванівно. Забагато працювали сьогодні? Забагато сподівався в житті, Ольга Іванівно а життя раз у раз відстає від сподіванок. І коли така погода, як сьогодні, якось воно, ну, та бог з ним. Це так собі, хвилеве. Скажіть мені краще щонебудь тепле, хороше, чисте, як ви самі. От панові Кавуненкові хтось подарував букет чистих ніжних троянд, а він, дивак, соромиться. Леся зиркає в біг гунявого і бачить, як він знову щось благально каже до Соні, а Соня розводить руками і сміється. Що ж вам таке ніжне сказати, щоб аж тому прогнати? Дуже це важко такій людині, як ви. Такий я невідповідальний для ніжності. От собі й маєш несподіваний висновок, цілком протилежний моїй думці. Я хочу сказати, що важко сказати щось зворушливе такій людині, яка цього заслуговує. Бо воно її менш зворушить, ніж людину, що не заслуговує, чи краще сказати, сама гадає, що не заслуговує. Ви мене розумієте?» Загайкивач сідає рівніше. «Я розумію вас, але звідки ж ви знаєте, що я заслуговую? А може ні?» «Ну, це видно, почувається, і ви самі це розуміється знаєте. А от є люди, що цього про себе не знають, що вірять у свою поганість. От тим легше казати щось ніжне». «Хм, ви багато бачили таких людей, що щиро вірять у свою поганість?» Багато-небагато, багато, а бачила. І голос, і очей Лесі повні такої певної тихости, що Загайкевич не відважується посміхнутися. Леся раптом скидує на нього темносинім поглядом. Ну от, уявіть собі людину, що робила злочини і потім покаялася. Хіба вона не повинна вірити в свою поганість? Наприклад, вас, розуміється, здивує те, що я скажу, але лишіть ви на хвилину ваші політичні погляди і спробуйте отак просто, по людському, подивитися на те, що я скажу. От, наприклад, який небудь чекіст. О, ви вже мало не підстрибнули. Саме слово чекіст вас уже заздалегідь настроює вороже. Загайкевич спускає очі собі на коліна. Ні ні, будь ласка, кажіть далі. Я постараюся бути об'єктивним. Правда, вираз усього вашого тіла, не тільки лиця, не дає мені певності в вашій об'єктивності. Але все одно. Ну так от, уявіть собі якого-небудь чекіста. Він вірив у свою ідею, соціалізм там чи комунізм. Я на програмах добре не розуміюся. Він, скажімо, щиро любив людей, людство, як то говориться. Ну і ради людства, ради майбутнього щастя його, от з цієї любови до нещасних... «Мусів убивати, і, може, якраз, що щиріше вірив і душче любив, то жорстокішим і невблаганнішим мусів бути. Ви розумієте мене?» Загайкевич усе так само сидить, не підводячи очей, і тільки міцно щепивши руки на колінах. «Розумію. Далі!» «Ну і от, уявіть собі, цей чекіст через щось почув каяття». Ну, через щось там. Ви уявляєте, коли він, людина щира й чесна, уявляєте собі, який страшний стан повинен бути в нього. Так хіба ж така людина не повинна вірити в свою поганість? Загайкевич гостро зиркає на Лесі. А ви самі вважаєте такого ідейного щирого чекіста поганим? Леся твердо зустрічає його погляд. Ні, пане Загайкевичу, не вважаю. Можете дивуватися мені і жахатися мене, але на мою думку, такий чекіст у тисячу разів кращий від усіх тих праведників і героїв, що самі не вбивали, а посилали на вбивства мільйони людей і мають за те ордени та медалі. Так-так. Та й взагалі, пане Загайкевичу, всі ми такі пакосні. Стільки гидот робимо, що краще на себе озирнутися. Загайкевич явно хвилюється, це помітно, але мимоволі посміхається. Це ви про себе? Ви робили гідоти? Ну, я хотів би, щоб усі люди були такими гидкими, як ви. О, ради Бога. злякано виривається в Лесі з такою щирістю, що вона сама лякається цього ляку. Але Загайкевич не надає ваги цій щирості. Вам так чогось хочеться обілити чекістів, що ви навіть себе готові очорнити. А все ж таки, значить, ви теж гадаєте, що чекісти робили гидоти, навіть ідейні? Леся якийсь момент мовчить. Знаєте, пане Загайкевичу, не будемо говорити про свої погляди та ставлення. Я кажу про тих людей, що самі себе вважають поганими. Життя кожної людини – така глибока криниця, що тільки вона сама може знати, що в ній діється на дні. А ми, коли заглядаємо в неї, то переважно бачимо в ній відбитку нашого власного обличчя та й по ньому й судимо. Я нікого не білити, ні чорнити не хочу. Я хочу бути тільки справедливою. І тому кажу, що для мене людина, що вбивала з любови, ні трішки не гірша за тих, що вбивали з ненависти, чи з дисципліни, чи з честолюбства. І не тільки не гірша, а в багато разів краща. І ви такого чекіста навіть покохати могли б? Леся спокійно посміхається. Уявіть собі такий жах. Могла б. Та ще й як. Але тепер ви зо мною більше й балакати не схочете. Загайкевич мовчки, чудно, гостро вдивляється в неї. Ви, не мов, не вірите мені. Або думаєте, чи не прихована я більшовичка? Ні, я до політики не втручаюся. Загайкевич знову похнюплюється. От через те ви так і кажете. Ви не були в Росії під час революції та не бачили всього її страхіття. А коли б були й на свої очі бачили, що робили чекісти, ви б не казали так. Леся дивиться вбік. Так, я в Росії не була в той час, але я стільки бачила і чула від людей, що були там, стільки страхіття наслухалася, що сама, весь час, донедавна думала і почувала так, як вони і як ви оце тепер. А що ж змінило ваше відношення? Що? Леся притягає до себе зелений серпик пальми і зараз же випускає його. Не знаю, багато всяких причин... Та досить, на мою думку, хоч раз, як слід, глибоко та об'єктивно мати нагоду подумати над цим. Хто, звичайно, може? Загайкевич дивиться на свої руки і здивовано бачить у них свій срібний порцигар, що його міцно тримають пальці. Він кладе його в кишеню, проводить обома долонями по лиці, знову гостро й дивно дивиться на Лесю, хоче щось сказати, але раптом підводиться і простягає її руку. Вибачте, Ольго Іванівно, я мушу їхати до міста, в мене призначене одне важливе побачення. Тобто я на вас нагнала такого жаху, що ви далі не можете зі мною балакати? Зайкевич дивно посміхається і потискує її руку. Колись, Ольго Іванівно, може я вам дещо скажу. Може. А тепер, тепер скажу тільки що дійсно тікаю із страху, щоб не балакати з вами далі. Тільки і, не докінчивши, він щанобливо, низько вклонившися, трохи швидше, ніж звичайно, виходить із сальон. Леся не то здивовано, не то насмішкувато дивиться йому вслід і зараз же переводить очі на гунявого та соню. Тепер уже Соня щось гаряче та сердито каже йому, а він сидить із своїм вирівняним виглядом, і з своїми пухкими щоками й похмуро винуватим виразом опущених очей. Час від часу він крутить головою, щось заперечуючи. Може, вона каже йому, що любить його, а він ні за що не хоче вірити? І тонкий біль, ниюче, як від зачепленої колючки, проходить по тілі. На Лесю він глянув тільки разів зодва, і то зараз же живинуватий, злякано відскочивши поглядом. Йому соромно, що, бувши на підпитку, він так розпустився перед хорошою, але чужою людиною. От вони обоє встають. Він простягає її руку, прощається. Але Соня бере його під лікоть і веде до передпокою. Кудись поїдуть разом. Свистун, як цуцик, побачивши, що хазяїн вийшов, схоплюється і дрібненько вибігає за ними. Як він не розуміє, що заважає людям? Шведи заглиблені в шахи і нічого не помічають. І нікому вона, Леся, не потрібна і не цікава так само, як ота пані Саро. А хто знає, може в тієї пані Саро є чи буде своє глибоке, складне життя, свої злочини, гріхи, святощі, любов. І може вона й тепер когось любить, і повна тієї любови, до такої міри, що може цілими вечорами сидіти собі в кутку і механічно помахувати голкою. Леся довго сидить непорушно на канапі. Потім тихенько підводиться і виходить із кімнати. Вперед й на сходах нікого. Поїхали. Але війшовши до своєї кімнати, Леся раптом чує за стіною в хаті гунявого гуркіт, стільця й кроки. Не поїхав нікуди. Ось кроки прямують до дверей, що поділяють їхні кімнати. От затихли. Легенький гуркіт, стільця біля самісіньких дверей. Тихо. Значить, він сам щось робить тут, біля самої стіни. Леся вмить тихо ступає до стіни, широко розгортає руки і припадає ними до неї, ніби обнявши її, і погладжуючи чи благословляючи однією рукою. А по другий бік дверей, стоячи на колінах, припавши чолом до землі в молитовній покорі, зігнулася велика постать у зеленому безглуздому вбранні. Вона цілує краєчок тієї підлоги, якою ступають легкі кроки в сусідній кімнаті. В кутку, замотаний у старі газети, стоїть букет із білих троянд, що хтось наглом прислав йому. Загайкевич, чітко та твердо цокаючи підборами по асфальті вузеньких тротуарів, то пірнає в густу темну каламуть туману, то виринає під ліхтарями. Але сьогодні не допомагає ніяке напруження волі, немає сили причинити двері в минуле. Ольга Іванівна шарпнула їх так несподівано та сильно, що в'язні натовпом шугнули з них, як юрба червоноармійців, що вірвалися до театру, позаймали всі місця в душі а надто знову випинається той гладкий у рожевій сородці спекулянт, колишній чорносотанець-монархіст. Руда широка борода, добрі-добрі очі й дитячі-дитячі сльози в них. А в руці клуночок, невеличкий, хустинкою обмотаний. Перед смертю найбільше у нього клопіт, щоб передали його жінці цей клуночок, бо в ньому фунт цукру і восьмушка чаю. І як моторошно, як гидко хряснуло в нього щось у потилиці під пострілом. Ох, цей хрязк! Загайкевичеві підкочує під груди млосна хвиля огиди й такої туги, що він зупиняється і витирає холодний піт з лиця. Ради Бога! Для чого вона забалакала про це, ця дивна жінка? Натякала на нього? Ні, вона нічого не знає. Це видно, але могла б покохати такого, та ще й як, і могла б прийняти в себе цю тоскну-млосну вагу, кращий за тих героїв з орденами та медалями. Кращий, Олюсю, істинно кращий, істинно любов убивала, довго кохана мрія про щастя, як то говориться, людства». О, мила, яке щастя, що ти не розумієшся на цих програмах, що своєю невинною рукою просто по-людському підносиш чашу підтримки. Бо так же заплуталися в цих програмах, так заляпали очі своєї віри сміттям проклятої економіки, що самих себе вже не видно. Кращий, Олюсю, спасибі тобі, бо дійсно болить невсипущим болем душа, бо готовий ось у цю мить покласти її разом з тілом своїм під колеса перемоги щастя того, як то говориться, людства. І хай той самий хряск у його власній потилиці послужить крихітною порошинкою у великій битві. Загайкевич здивовано озирається. Він стоїть перед якимсь стареньким готельчиком з ліхтарем над входом. Господи! Та це ж його готельчик, де він жив уперше, як приїхав до Парижу. Там, у флігелі, у глибині подвір'я, були в нього дві маленькі поганенькі кімнатки з кам'яними підлогами. Туди приходила до нього Катя, бідна, розстріляна Катя. Звідти він з валізками, повними нелегальної літератури та з душею повною ясної весняної віри, виїхав у перше своє заслання до Сибіру. Як дивно, як чудно, що хтось привів його саме до цього готельчика і зупинив перед ним. Зупинив, без ніякої участи волі і свідомості. Так кінь підвозить задуманого або п'яного хазяїна свого додому. Загайкевич хоче пройти до флігеля, але ворота замкнені, пізня година. Він з ніжністю бере в руки старе знайоме кільце дзвінка, трошки тримає його і помало відходить знов в туман. Але тоскної млости вже немає. Хтось зачинив двері. Сумна тиша з ніжним дзвоном зворушення. Війнуло духом весняного вечора, солодко обіцяйного. Зайкевич підходить до свого пансіону і задирає голову до вікон Лесі. В них крізь штори видно, що світиться, мабуть, читає в ліжку. Йому хочеться видряпатися на другий поверх і хоч притулитися тілом до тієї стіни, за якою лежить та, що так дивно та жорстоко розчинила двері і що так ніжно подала йому чашу. Але чому вона так балакала? Чому? Ранок Несподівано ясний, сміхотливий, у великих кудлатих хмаринах. Вони часом нависають йому на його золоте око, око хитро жмуриться, і тоді по мокрому асфальті вулиць біжать темні тіні. Потім кудли відсуваються, і Париж блискає дахами, шибками, металом, каменем. Вітер носить по вулицях запахи крамниць, каварень, автомобілів. Але серед цих запахів є й щось таке, від чого в кожного весело, хитро і з мружиться око душі, і погляд мимоволі шукає на деревах бруньок. Та ні, їх ще немає. Навіть у Люксембурзькому саду ще ніде ні однієї, хоч там ніяких запахів міста нема. Там тільки повно людської комашні, на всіх плямах сонця кишить неї. Леся ходить кругозерця. Воно оточене вздовж усього кола своєї бордюри дитячими тільцями, рухливими, заклопотаними, діяльними. Там на озері пливуть їхні кораблі. Від одного краю до другого жене їх вітер, напинаючи вітрила, нахиляючи до самої води. Треба швидше перебігти на другий бік і зустріти прибуття свого корабля з далекої кругосвітньої подорожі. Леся підставляє матово чисте лице подувом вітру і теплій ласці сонця. Фіолетові очі жмуряться в ніжній, сумовитій задумі, а в душі здивування. Що, власне, з нею? Як давно-давно не було такого чистого, такого ніжно обіцяного ранку? І чого цей хвилюючий, незрозумілий сум, і це незвичне почування себе легкою, вимитою, не мов би, до причастя приготованої. Фінкеля ще немає. Ну, розуміється, він спізниться найменше на півгодини. Милий Фінкель. Як дивно, що цілком інтелігентна людина, а має таку містечкову жидівську інтонацію в мові і цей милий жидівський гумор. Він любить бувати тут, коло озерця, серед дітей. Так доносить детектив. Але його немає. І, мабуть, не буде. Може, десь з сонею. Знову боротьба в них. Соні слід би інакше підійти до нього. Вона ж знає, хто він, підійти, широко, любовно розгорнути перед ним обійми, розкрити себе всю і прийняти його в обійми таким, яким його знає. К бісу ці мільйони, золото, шпигування. К бісу. Але ж, може, Соня його зовсім і не любить. Він це десь і відчуває, тому й не вірить, не сміє вірити в любов до нього. А сам проте любить. Хіба те важливе, щоб тебе любили? Правда. Ах, яка хороша, нова правда. Нехай не любить, нехай її ніхто не любить, а коли в неї в душі вічно буде ця чистота, цей ніжний сум – Ця прозорість людей і відчування їх у всій їхній милій жалюгідності, то хіба ж вона справді не багатша, нещасливіша за всіх тих, що їх люблять, а самі вони нудно перелітають з однієї квітки на другу, не заповнюючи порожнечі? Ольго Іванівно, яка приємна несподіванка, вийшли погуляти. Леся швидко повертається, сяючи в небо, в сонце, в хмари, червоністю прищів, з відсуненим на потилицю капелюхом у жовтих черевичках свистун. Оченятка щирою й певною привітністю посміхаються що він, може бути не до речі, про це в нього й думки немає. Він цілком задоволений і ранком, і садом, і дітьми, і Ольгою Іванівною, а головне самим собою. Овечий голосок голосно і вибачливо схвалює розумну думку Ольги Іванівни пройтися. Оченятка швиденько, діловито перебігають по обличчях. Лесі неприємно. Вона вся зіщулюється всередині, як від подову холодного вогкого вітру, що несподівано налетів. Але свистун з такою щирою і привітною поблажливістю оглядає небо, парк, старий палац і людей, що вона мимоволі всміхається. Ну що ж таке, що свистун? І свистун – людина, і він потребує ласки сонця та людей. І в нього, напевне, є багато хорошого. І зовсім нічого особливого немає в тому, щоб знайти хороше в хороших. Ні, навчитися на смітнику знаходити перлинки. Оце багатим будеш. І, піддаючися непереможній ніжності, що як цвіт мімози на момент зіщулилася від дотику і знову розгортається та пашить пахущими думками, Леся тепло і злегка насмішкувато зиркає на свистуна. Дійсно, чого в цього чоловічка таке почуття вищості та самозадоволення? Голубчик бідненький, такий же страх не увесь, а гордий, наче бозна який герой. Пане свистун, вам не нагадує сьогоднішній ранок дитинства чи юнацтва? Пан свистун від здивування аж вгрузає жовтими черевичками у вогку жорству алеї. Як надзвичайно дивно, я сам зараз хотів те саме спитати у вас. Просто щось надзвичайне. Леся посміхається. Йому здається, надзвичайною не подібність думок, а те, що його думка могла з'явитися в когось іншого. А ви коли-небудь бігали ранньої ранньої весни, бо соні ж стежками протоптаними в болоті? Свисту наш підстрибує. О, о! Ще й як! Я ж саме з села. Мій батько піп, клерикал, ще й тепер там десь харамкає свої молитви та читає політграмоту комсомольцям. Ого, ще б не бігав. А на царині. Пам'ятаєте? На горбочках, лисинки, знаєте такі? Теплі. А травичка страшенно зелена, ніжна. А ви пампушки з часником любите? У великій макітрі, накритій рушником. Мама ваша жива ще? Свистун якось одразу гасне і нудно кривиться. Нема. Померла. Хочете сісти? Вони сідають на залізних стільцях лицем до сонця. Свистун якийсь час мовчить, все так само з чудною нудьгою, роблячи гримаски носиком і губами. Моя мати була надзвичайна людина. Батько – єрунда, нікчема. На жаль, я в нього вдався, а не в матір. Від цього несподіваного визнання Леся швидко зиркає на свистуна. На лиці все та сама нудна гримаска. Коли матір ховали, все село ридало. Тут революція, бий панів і попів а за Попадею ридає вся околиця. Їй би імператрицею бути, а не Попадею, або ігуменою в монастиря. Страшенно, знаєте, добра була, але й сувора та справедлива така, що її боялося все начальство в окрузі. Сонце з головою пірнає в білі перини хмар. От цього вітер сердито нагинає вітрила корабликів аж до самої води і зриває капелюшок з якоїсь дами але свистун уже нічого не помічає. Гримаска його потроху розтає на лиці, як льодок на шипці. Оченята знову потепліли, заблискали дитячими лукавими іскорками. Що за чудесне дитинство було в нього! А що він з братами виробляв у селі і у себе вдома? Наприклад, одного разу? Леся слухає із щирим зацікавленням, забувши про свою власну провокацію. Те ж саме вона виробляла із своїми братами. І горобцій вдерла по клунях, і яйця крала в матері та міняла в крамниці на цукерки та стяжки. Хоч це було й не на селі, а в Полтаві. Та хіба Полтава – це невелике, чудове село? Коли Фінкель, напружено встромляючи в кожну жінку свої пташині, короткозорі очі й дрібно перебираючи ногами, натикається на Лесю і свистуна, він от здивування тільки мовчки здіймає перед Лесою капелюха. Обоє з таким захопленням, з таким дзвінким сміхом про щось балакають, немов несподівано зустрілися двоє старих-старих друзів. Леся навіть злегка ніяковіє. І чи від ніяковости, чи від чого іншого, весело хапає Фінкеля за рукав і тягне сісти на сусідній стілець. Який чудовий день, правда, Наума Абрамовичу? Зажмурте очі до сонця, побачите золоті віники. Ви любили в дитинстві бачити золоті віники?» Наума Абрамович, коротко і підозріло поглядаючи на схвильованого всіма прищами свистуна, сідає поруч. «Що таке золоті віники? Я цього не знаю». Але що я в дитинстві не любив ній почувати і навіть бачити березових віників, то це я вам можу сказати з певністю. Леся Дзвінко по-дитячому сміється і зиркає на свистуна. А свистун так само на неї. Фінкель же обох, але здивовано й хмуро. Що за інтимність така з цим шмаркачем, маєте собі? Ольга Іванівна, я, властиво, хотів би з вами не про березові віники поговорити, а про наші справи. Здається, яснішого натяку не можна зробити, і всякий середній нахаба в такому випадку зрозумів би і пішов би собі к лихій годині. Але шмаркати свистун сидить собі, розлігшися на стільці, і блаженно жмуриться з таким виглядом, неначе він оце робив Лесі признання в коханні. І вона прийняла це признання із захватом. Леся охоче погоджується говорити про справи. Будь ласка, вона вся до послуг Наума Абрамовича. Тільки з однією умовою. Ні в яке кафе не йти, а тут, на сонці. Наум Абрамович сердито зиркає на свистуна. З великою охотою. Але мені хотілося без свідків говорити про наші справи. Ні. Свистун сидить собі далі, витягши ноженята в жовтих черевичках і Ані Телень. І раптом згадує. — Ольго Іванівна, а на лідяках у вас спускалися? Та ж сідає рівніше. Але побачивши беззвучний веселий сміх фіолетових очей, незрозуміло зиркає на Фінкеля, що суворо розтібає свій важливий портфель і знову питально дивиться на Лесю. Ми мусимо, пане Свистуне, трошки про мої справи побалакати. Ах, вибачте! Ах, будь ласка! І Свистун з незвичною винуватою жвавістю схоплюється і швиденько прощається. Міцно-міцно, підкреслено міцно, потиснувши Лесі руку. А Наум Абрамович задоволено прикушує усміх. Ага, сила дії його портфеля ще раз наочно виявилася. Аж зм'як із ніяковів цей нахабний Свистунець. Та особливої справи, властиво, ніякої немає, просто собі чергові взаємні інформації про чекіста. Чорт його зна, коли це все нарешті виясниться. Щось і паризька поліція мовчить, не може, видно, знайти того Петренка. А може, він поїхав собі до Америки чи до Австралії. Важко йому розміняв брилянти та й хоч аеропляном гони. А Леся ще грає та іскриться шумовинням дитинства, як налитий келих доброго шампанського. Ніжність ще перекочується теплими хвилями в душі. Е, що там, на уме Абрамовичу, якось воно буде. Як ваші справи? Мої справи? Ви спитайте краще, як мої болячки. Леся одначе лукаво підморгує Еге, болячки. Не все ж болячки. А та чудесна білява голівка, що я бачила позавчора в ротонде з вами, теж болячка. Хто вона? Наум Абрамович зразу до наївності помітно прояснюється. Хоч тут же з усієї сили намагається бути скромним, щоб цією скромністю дати зрозуміти, хто саме вона йому та білява голівка. А це, знаєте, одна собі моя знайома. Леся властиво знає, хто ця Одна собі знайома – це та сама вампірна Фенька, що оце знову присмокталася до Фінкеля, його пасія, істинно його та всієї родини Болячка. Ну, знаєте, ця знайома так ніжно поглядала на вас та так пригорталася, що… М -м. Тут новому Абрамович не може вже далі конспірувати. От біда, знаєте, чи у Фастові, чи в Парижі. Нічого від людей не сховаєш. Та й важко сховати таку гарну голівку. Кожний мужчина повинен заздрити вам. Та й не всякому вдається викликати в такої голівки такий усміх і такий погляд. Леся, розуміється, знає, що всі заробітки Фінкеля йдуть на ці посмішки та погляди. І що коли б не служба, ні, не вкрука, то вся родина просто голодувала б от цих посмішок гарної голівки. Знаєш, що всі знайомі жаліють родину, засуджують Фінкеля і сміються з нього, бо вампірна Фенька терпить його тільки за гроші і куверзує ним як рабом. Але сьогодні Леся знає ще якусь іншу, глибшу правду, правду цього сонця, ніжності, нічних думок. Хто знає, хто може знати, як там у дійсності у Фінкеля? А може та фенька для цієї немолодої людини є тією пружиною, що тримає всю машину в русі та діяльності? А може та феня його дійсно любить? І як не любить, то хіба найважливіше, що тебе люблять? Коли в нього через оту феньку є щось, що так освітлює його, то хіба це вже не є велика цінність? От, наприклад, яка славна, зворушена теплість та мрійність стоять на цьому стомленому циганському обличчі. Ех, знаєте, дорогусенька, коли б нам тільки ця справа вдалася? Ах, коли б, коли б! Уся надія на неї, усе життя. Не в золоті, не в мільярдах річ, будь вони тричі прокляті взагалі. Що я? буржуй якийсь. Я чесний пролетарій. Але мені якраз тепер потрібні великі гроші. До зарізу потрібні. А якому ідіотові не потрібні, спитаєте? Так я вам скажу якому. Такому, як ви. І Фінкельтепло з незвичним сумом оглядає Леся. Але десь чути рівний, повільний бій годинника. Леся схоплюється. Ох, дванадцяти вже. Додому. Спізнимося на сніданок. Ви снідаєте в пансіоні? Наум Абрамович швиденько бере свій імпозантний портфель з сусіднього стільця. «Та коли дозволите з приємністю, треба подивитися на вашого паскудника гунявого. Просто чиряк якийсь, я вам скажу, ніяк не прорве!» Леся на момент хмуро стягає брови. «Ну, ходімте, ходімте швидше, а то хазяйка лаятиметься. Ми, напевне, спізнимося!» Але хоч Леся і Фінкль приходять на чверть години пізніше... Запізнення на це раз немає. Ніхто навіть за стіл ще не сів. Усі товпляться в передпокої говіркою-юрбою з дивними посмішками на обличчях. Посеред же юрби видно постель гунявого поруч з хазяйкою пансіону. Всі чогось зазирають під ноги гунявому і підводяться з виразом «не то здивування, не то огиди». До Лесі зараз же підбігає італієць, і на запитання Лесі приглушеним голосом розповідає дивну подію з сеньором Кавуненком. Сеньор Кавуненко привів із собою в пансіон собаку і хоче тримати його в себе в кімнаті. А хазяйка рішуче протестує і не дозволяє. Бо дійсно, собака такий, що абсолютно не зрозуміло, як сеньор Кавуненко може торкатися до нього, а не те, що брати до себе в кімнату. Якийсь жаханий собака. Сеньор Кавоненко каже, що це расовий собака, але в цій огидній істоті нічого расового немає. Леся злегка блідне, але слухає, не перебиваючи, і зиркає на потилицю гунявого, що височить над головами. Потім лишає фінкеля з італійцем і просувається ближче до центру. Свистун уже тут. Побачивши Лесю, він прослизує поміж тілами до неї і шипоче їй щось на вухо. Але Леся не чує, зазираючи під ноги гунявому. Там лежить купа фіолетово-рудої шерсти. Лежить, улипнувши всім тілом у підлогу, розіп'явши себе в німій покорі, чекаючи вирішення своєї долі вищими істотами. Від її до рук гунявого тягнеться новенький гарний ремінець. Сам гунявий винувато, але з очевидною непохитністю, посміхаючися, Стоїть проти хазяйки. Слово чести, пане Кавуненку, я не можу допустити цього собаки у свій дім. Не можу. Дуже шкодую, але не можу. Він хворий з голови до ніг і заразить мені все помешкання. Вибачте, добродійко, він не хворий. Це тільки рани від покусів та биття. Його дуже били. Мене це не торкається. Я розумію. Але кому яке зло буде від того, що собака буде в моїй хаті? Та навіщо він вам такий страшний та поганий? Гунявий якось комічно й жалюгідно схиляє голову на одне плече. Це расова сука, пані Добродійко, дуже цінна, дуже. Вона коштує тисячі франків, запевняю вас. Цифра на момент робить враження на хазяйку, незважаючи на всю безглуздість її стосовно до цього страховища. Тоді Леся серйозно і переконано наставляє на хазяйку дві схвильовані фіолетові квітки очей. Вибачте, Добродіко, але я можу засвідчити, що дійсно цей собака расовий. Мій батько дуже кохався в собаках, і я трошки теж розуміюся. Це наша суто-українська раса. Це правда, дуже рідкісна і цінна. Ця несподівана підтримка, така серйозна та об'єктивна, приглушує усміхи на лицях і завдає серйозного удару непохитності хазяйки. Вона непорозуміло дивиться вниз на собаку. Голови всіх теж прихиляються і знову розглядають нещасну тварину. Але вона вся в таких струпах, ранах, лисинах, що якось дивно думати про якусь расу. Очі заплющені, голова витягнена вздовж підлоги, по хребті проходять нервові хвильки. Правда, собака в тяжкому стані, але він расовий абсолютно. Де ви знайшли його, пане Кавуненко? Гуняви часто й гостро зиркає на Лесю. На запитання її він спускає очі. Я купив її в одного пана на вулиці. Хазяйка знизує плечима і запитально дивиться на своїх пожильців. На обличчях вираз непорозуміння, вагання, чорт його зна, може, і справді в цих варварів такі расові собаки. Гунявий сміливіше повертає лице до хазяйки. Я даю вам слово, пані Добродійко, що нікому ніякої шкоди не буде. Я її вилікую за два тижні. Я робитиму якнайпильніше всяку дезінфекцію. Собака лежатиме прив'язаний у кутку, навіть по кімнаті не ходитиме. Тільки вранці та ввечері виводитиму на вулицю. От ціла аптека зо мною. Всі ліки прописані лікарем. От рецепти. От і от. Він сказав, що через два тижні все загоїться. От, прошу. 50 франків за ліки дав. Гонявий похоп показує рецепти, пакунок з ліками – знову рецепти. 50 франків добивають хазяйку. Коли людина витрачає гроші на самі ліки, то або собака мусить дійсно коштувати тисячі, або ж це людина цілком божевільна, чого все ж таки про пана Кавуненка сказати не можна. Вона знову знизує плечима і нерішуче відступає на два кроки в бік – Немов даючи дорогу гунявом. Він так і розуміє цей рух. Зараз же, потягши за рамінець, він ступає вперед, чмокнувши губами. «Квітко, ходім!» Але квітка не рушиться. Вона приготувалася до найгіршого і прийме його тут, із заплющеними очима. «Ну, ходім же, квітко! Ну, квітонько!» Ззаду Лесі прискає сміхом свисту. «Ну і квітка! Оце дійсно!» Але пан Кавуненко раптом повертається і дивиться в лице свистуна таким чудним пронизливим поглядом, що навіть свистун ніяковіє. Потім знову дужче ще сіпає за ремінець і майже тягне по підлозі квітку. Вона не йде, а повзе на череві, не поранена ящерка, перебираючи лапами, і тонесенько, не скавулячи, а посвистуючи. Так вони вдвох під поглядами мовчазних глядачів видряпуються по сходах і зникають нагорі. Тоді свистуна оточують і розпитують, що сталося, за що пан Кавуненко подивився на свого приятеля таким поглядом. І коли довідується, за що саме, і сміх, і непорозуміння змішуються докупи. Так назвати цю потвору – квітка. Або божевільний, або ж чорт його зна, може і справді чогось вона варта ця мара. Фінкль же надзвичайно обурений, але чого саме Леся не може як слід зрозуміти. Та що тут властиво такого, що він привів цього собаку? А навіщо він йому? Що це за ідіотські примхи? Маєте собі, дохлих собак збирає, букети троянд викидає, а падло бере. Викидає троянди? Ну так. Покоївка мені тільки що сказала. Хтось цьому паскудникові прислав чудовий букет білих троянд. Знаю, чула. Ну, так він їх зараз же поставив у куток і закрив газетами, щоб і не бачити такої погані в себе в хаті. А сьогодні вранці геть зовсім викинув, віддав покоївці, щоб зробила з ними що хоче. Йому не потрібна така гідота. Йому треба ось цю квітку. Цілком чекіський смак. Хоч вони стоять у кутку сальону, і ніхто не може чути слів Фінкеля, Леся проте озирається. Та й сам Наум Абрамович, злякавшися, ще більше притишує голос. — Ай, ідіот! Замість того, щоб шукати свого компаньона, він лазить по фортифікаціях і ловить паршивих собак. Ніде він не купував цієї квітки, що він бреше, я ж знаю. — А що це вам Бог дав? Звідки ви взяли, що вона расова? Леся посміхається. «Ех ви, а ще режисер, це ж дуже спритний хід з мого боку, невже не розумієте?» Щоб Фінкель чогось не розумів, він тільки на коротесенький момент застигає, устромивши круглі очі перед собою, і зараз же стріпується увесь. Він уже розуміє. «Маєте рацію, абсолютно психологічно точно, я з цього боку не подивився. Мене самий факт розсердив. А з цього боку ви маєте цілковиту рацію. Уклоняюсь і схиляюсь, дорогоцінненька моя. Він аж нахиляється і цілує руку Лесі. Вперед покої енергійно і часто бухкає гонг. Так от, Ніно Наумівно, ви візьмете таксі і поїдете на цю адресу. Я вас попереджаю, я сам про цих людей нічого не знаю, ніколи не бачив їх. Я дістав інформації, що вся родина дуже бідує. Чи так, чи ні, мені нічого не відомо. Я хотів би перевірити. Я вам даю 500 франків. Ви самі повинні зорієнтуватися і вирішити, скільки їм дати – 100, 200 чи всі 500. Розуміється, ні свого, ні мого імені не казати. Ніна заклопотано, по-дитячому серйозно похмуривши брови, бере адресу та гроші і ховає їх у торбинку. Вона час від часу зиркає на крука не то допитливим, не то непорозумілим поглядом. Але лице патрона сьогодні таке сонно важне, вигляд такий офіційний, що вона не насмілюється нічого спитати. Твердо ставлячи ніжки, вона мовчки виходить із кабінету, міцно притиснувши до стегна руку з торбинкою. Круг відкидається на спинку фотеля і заплющує очі. Ну, розуміється, давати цій дівчині вчорашнього листа без глуздя. Це європейське перекотиполе, емігрантське циганча, що виросло в умовах злиднів, хапанини, мандрування й дешевих розваг, воно поїде в Бразилію на працю? Тільки такий сентиментальний йолоп, як він, та й то у припадку меланхолії, міг на хвилину припустити таку дурницю. І розуміється, щоб показати себе перед ним доброю та чулою, вона віддасть цій родині всі 500 франків. Ніякого, звичайно, зацікавлення до поручення, ніякої логіки, орієнтування вона виявляти не буде. Що вона в дансінг може піти з цією родиною? Який їй інтерес? Та й уся ця думка, щось таке перевірити в ній таким способом, дурна й недоцільна. Тільки непорозуміння викликав у бідної дівчини. Чого це раптом така чулість напала на патрона? Сонце тепло лежить на спущених повіках. Згадуються ранні весняні дні, коли бувало все хотілося сидіти проти сонця, коли дома на Україні червоні кузочки висипають на гнилих парканах, і земля пахне-пахне. Цікаво, чи і у Бразилії так само, як у всій Європі, нема весняного духу землі? Крокуси частіше і частіше дивиться на годинник, навіть під час телефонних балачок і розпоряджень. Нарешті Ніна входить до кабінету, так само за кожним кроком виставляючи тугі, точені ніжки. Але турбинку вже не тримає так щільно біля тіла, значить усе віддала. Розуміється, на тугих смуглявих щічках червоність, але це не від хвилювання, а від їзди в авті, від сонця вітру. Круг тримає обидві витягнені руки на столі, спершися ліктями і дивлячися в папери. Пукаті баньки очей, закриті повіками, негритянські губи, складені холодно, жорстко. Він зиркає на Ніну і читає далі. Якась там незначна справа не може відвернути його уваги від ділового паперу. Ніна тихенько сідає на свій стілець, поклавши торбинку не на звичайне місце в кутку, а біля себе. Значить, розписку хоче віддати. Ніно Наумівно, вчорашню кореспонденцію всю відіслану. Всю, Прокопе Панасовичу. Угу. І знову заглиблене читання. Ніна шелестить папером, готує машинку до писання. Круг відкладає папери. Так, добре. Ну, Ніно Наумівно, що ви можете сказати? Ніна Наумівна зараз же підводиться, бере свою кокетливу турбинку і підходить до столу. Сідайте і розповідайте. Ніна сідає і твердо дивиться в очі крукові. Я нічого не дала їм Прокопе Панасовичу. О. Ніякої родини й дітей немає. Там троє молодих людей одна жінка і двоє чоловіків. Я спочатку розпитала все в консьєшки, а потім, щоб перевірити консьєршку, в крамниці та пральні. Всі кажуть, що ці люди. П'яниці. Колишні офіцери царської армії. Жінка, коханка їх обох. Ніякого замішання, ні ніяковости. Точна ділова доповідь і більше нічого. Я застала їх усіх трьох. Вони тільки що встали. Один із них симпатичний і видно хворий. Страшенно кашляв, мабуть, туберкульоза. Але ні жінка, ні другий не звертали ніякої уваги на кашель. Тоді я рішила нічого не давати. Вони зараз же пропили бусе, і йому стало б тільки ще гірше. І взагалі вважаю, що такий спосіб допомоги неправильний. Можете мене лаяти. Це все. Що ж ви їм сказали? Хто ви? Чого прийшли? Я сказала, що розшукую мого брата-офіцера, що мені сказали, ніби вони можуть мені дати інформації. Вони були дуже ввічливі, але, звичайно, ніяких інформацій мені дати не могли. От гроші. Ніна виймає їх із торбинки і кладе на стіл. Круг сидить із спущеними очима. Хм, так ви гадаєте, що такий спосіб допомоги неправильний? А який же, на вашу думку, кращий? Ніна холодно і незалежно підводить голову до гори. На мою думку, треба дати роботу тим людям. Так, роботу не кожний любить. Не любить не треба, його діло. Крукпильно зиркає на Ніну і знову дивиться в стіл. Помовчавши, він з чудним усміхом каже. Маленький приклад. Мій близький приятель покохав одну молоду дівчину. Він заможний, вона цілком бідна, служить десь. Він їй запропонував роботу. Поїхати з ним, ставши дружиною, розуміється, у Бразилію. Купити землі, клапоть, і обробляти разом. Відмовилася. От і робота. Ніна робить гримаску. Це зовсім інша річ. Коли вона його не любить, не варто виходити заміж ради роботи. А якби любила, то, на вашу думку, слід їй приймати цю пропозицію. Ніна неохоче знизує плечима. Я не знаю її і нічого не можу сказати. Крукові хочеться спитати, а ви самі поїхали б? Та чогось стає нудно і ніякого. Ніна, перечекавши якийсь момент, офіційно питає Я можу, Прокопе Панасовичу, йти до своєї роботи? Так, можете. Дякую за виконане доручення. Ніна відходить і вже сміливо шелестить папером та клацає машинкою. А крук понуро й сонно підтягає до себе чистий аркушик і починає рисувати хатки з димом і з димарів, як віники.